Васян слухає, не слухає, в нього шуміло в голові від меду, от якого одвик, від доброніжених слів, від важких думок. Врешті він підвівся. За вікном вже снувалися сутінки. Пішов до опочивальні і упав на ложе. Незабаром відчув, як хтось тихенько опустився поруч. Йому чомусь згадалася перша шлюбна ніч, як він лежав на цьому ложі й чекав добронігу. І тремтів, немов пропасниці, а її довго не було, а потім у сінцях затупотіли чобітки і скрипнули двері. У опочивальні густо до похлипу запахло зіллям, любистком та м'ятою. То пахла доброніга, скупана в розведеному воді меду та пахучому зіллі. Вона стояла біля порога непорушно, а він довго чекав, даремно ну, підвівся, підійшов до неї і повів до ложа. І вона йшла неначе сновида, покірна і безвольна, неначе приречена, приречена на любов. Він вдруге, майже з тією ж непослабною силою пережив ті хвилини, до того додався біль і щось схоже на втрату. Вона й далі у наступні їхні шлюбні ночі була тиха, упокорена, безрушна і, мов би, німа. І його шал не передавався їй. В цю мить відчув доторк на своєму плечі. Доторк Крізь сорочку, а далі руки пірнули під одежу і погладили йому шию, груди. Доторки були такі ніжні й гарячі, аж пощіпувало шкіру. Не міг сподіватися таких доторків від дружини. І вже біг ми всього іншого. Рука помандрувала вниз до живота і пестила його, і спочивала на животі. І дивне хмільне тепло вливалося через неї. Тепер уже Олега бив дрож, гарячий і неспинний, і серце гупало в грудях, аж віддавало в вухах. Він хотів відсунутися і не міг. Його спантиличала така стидота дружини, і водночас йому було так гаряче, так жаско і жагуче, що й подумати не міг, що таке буває. І рожева пітьма потекла в очу, і він не самохідь присунувся до доброніги і притиснув її до себе. І вже не пам'ятає, як звільнився від одежі, як звільнялася вона, як сталося, Казав Христос, приліпиться чоловік до жінки своєї І стануть однією плоттю, уже бо не двома, а однією Його пробудила думка гріха Гріха по обітниці Господу вести чисте життя В постах і молитвах Хотів перехреститися на ікону в кутку і не міг Ікони не бачив, ще не світало Підвівся тихо Вичала павдові таленьки, там одягнувся, взювся, взяв на столі та засунув до кишені іконку, вийшов у високі сіни. Млосний спомен покотився по тілу, відтак гострим чорним ножем черконуло каяття. У серці скипів гнів на самого себе, перехилився через перила і по стовпу зсунувся на землю. «Оглядайся назад». Голуб сидів на балконі, на перилі, смішно підкидав хвостом, крутився, туркотів, сизимоком заглядав через відчинені балконні двері до кімнати. Я довго дивилася на нього, і раптом він полетів, кудись у безвість, у свій голубиний світ. І ніби в мені відірвалося щось, яка щастка. Ніщо в мені не може відірватися і полетіти, навіть спомен. Я вся в дротах і металі, і ось так вперше відчула втрату, мов би втрату частки справжнього життя, з його терпким смаком, таким близьким і недоступним. Якби мало серце, воно могло б розірватися, жалю за тим усім, шорстким і часом поганим. Тут такого немає, тут все однорідне, однакове, на відміну від того, де була раніше, від того, звідки щойно повернулася. Там все різне, первозданне. Кожен звук, кожен предмет, кожна людина. Вони існують осібно одне від одного. І навіть коли хтось з кимось разом, вони нарізно. Одна часточка відпадає, друга може і не помітити того. А може спалахнути болем. Бо ми уявили ту часточку близько собі, що тільки уявили. Про це свідчить час із його плином. Він один реальний у світі. Ми забуваємо про все, а якщо і не забуваємо – то воно відчужене від нас. Закричала сирена швидкої допомоги, і щось завирувалося в мені чи довкола мене. Це єдиний живий звук у мені, оцій. Як страшно, не наче обвалився світ, і я дечу чорну безодню і не можу зупинитися. І не зможу.